السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.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 Setelah beliau mengucapkan salam kepada antum sekalian dan beliau membuka kajian ini dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluarganya para sahabatnya dan para pemikutnya. Lalu kemudian beliau mengucapkan selamat kepada antum sekalian, ayahumulahu ajma'in. Wa Ahmadullah Ta'ala alladhi waffaqana ila hadhihi al-liqa'at wa Saya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk bisa melakukan pertemuan-pertemuan ini. Wa as'aluhu Ta'ala at Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Agar kita semua diberi taufik olehnya. Wa'unwanu kalimati lakum fi hadha l-liqa. Adapun judul kalimat yang akan aku sampaikan pada pertemuan ini. Al-ta'azimi hurmatil muslim. Tentang pengagungan kehormatan seorang muslim. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lamma hajja hajjata alwadaa' fa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa beliau wa haji wadaa' wa khathiban fi ashhabihi fa dimana beliau ketika itu berdiri sambil berkhutbah di hadapan para sahabatnya lalu beliau bertanya kepada mereka ayya yawmin hadha hari apakah ini fadhannu annahu sayusammih bi ghairi ismihi maka para sahabat ketika itu mereka menyangka bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebut bukan nama yang populer qalu allahu wa rasuluhu a'lam maka mereka pun mengatakan allah dan rasulnya yang lebih mengetahui Fakala a laysa hadha yawma nahr qalu bala Lalu Nabi pun mengatakan, bukankah ini adalah hari penyembelihan? Maka mereka pun menjawab, iya. فَقَالَ آيُوْ شَهَرِنَ هَذَا. Lalu kemudian beliau bertanya lagi, bulan apakah ini? سَكَتُ هَذَا فَنُوَالَ اللَّهُ سَيُسَمِّي هِبِيْعَيْرِسْمِي. Maka mereka pun diam dan mereka menyangka bahwa Nabi saw akan menyebut nama bukan nama yang biasanya waqaru allahu wa rasuluhu a'lam fa qala alaysa bil haram qalu bala maka mereka mengatakan Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui lalu kemudian nabi mengatakan bukankah ini adalah bulan haram bulan suci maka mereka mengatakan iya ثم قال اي بلد هذا lalu kemudian beliau bertanya lagi negeri apa ini Fasakatu dhan wadhannu annahu sayusammih bi ghairi dan mereka pun diam dan mereka menyangka bahwa nabi akan menyebutkan bukan nama yang biasanya Qala wa rasuluhu a'lam qala bil baladil haram ay makkah lalu kemudian mereka pun mengatakan Allah dan rasulnya lebih mengetahui lalu nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Bukankah ini adalah merupakan tanah suci yaitu bagian dari Mekah Maka mereka mengatakan Iya Fakala <tuh> s.a.w Lalu Lalu kemudian Rasulullah s.a.w Bersabda Inna dima'akum Sesungguhnya darah-darah kalian Wa amwalakum dan harta-harta kalian Wa a'radakum dan kehormatan-kehormatan kalian Haram عليكم. Mubarkan haram atas kalian. كحُرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. Seperti kehormatan di hari ini dan di bulan ini dan di negeri kalian ini. Allahumma halb al Allahumma f Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Ya Allah saksikanlah. Wahai Hadith Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di dalam Hadith Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di Sahihin. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW. "Allahumma innadimaakum, wa amwalakum, wa agrabakum, wa absharakum haramun عليكم. Bahawa Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya darah darah kalian Demikian pula harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, dan bahkan kulit-kulit kalian di diharamkan atas kalian. Kalau kita berkata tentang hal ini, kita akan menjelaskan tiga perkara ini secara ringkas. Fakat azamallahu ta'ala hurmata dami muslim dan subuh Allah Taala telah menghakumkan kehormatan darah seorang Muslim. Fatinat dima al mahrma fil Islam sesungguhnya darah darah yang diharamkan di dalam Islam itu, damul Muslimi li Islamihi wa imane, yaitu darah seorang Muslim disebabkan karena keislaman dan keimanannya. Wadamul kafiri al zmihi alaذي يعيش بين المسلمين Demikian pula darah seorang kafir limi yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Wadamu al kafir muahad. Demikian pula darah seorang kafir muahad. Waktu kata Rasulullah SAW. telah bersabda Rasulullah SAW. Man qatal muahadan fi ahdihi, namya yarih al jannah. Barangsiapa yang membunuh seorang kafir muahad yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin maka dia tidak akan mencium baunya surga Rawahu al-Bukhari min hadits Abdullah bin Amr bin al-Aas diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari hadith Abdullah bin Amr bin al-Aas dan keempat dari darah yang diharamkan untuk طالب الامان dan yang keempat dari darah yang diharamkan untuk ditumpahkan adalah darah seorang kafir musta'min yang meminta pengamanan di negeri kaum Muslimin. Faaghmuhadhih dima'i hurmatan damul Muslim. Maka yang paling agung, yang paling besar keagungannya dari darah-darah ini adalah darah seorang Muslim. Walihadashddal wajidu alkhawarij. Oleh kerana itu sangat keras peringatan terhadap kelompok khawarij. Watglulha hukmum fil Islam dan sangat keras hukum tentang mereka di dalam Islam. Raqalah sallallahu alaihi wasallam anhum syarr qatla tahta adim as Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kelompok Khawarij, mereka adalah seburuk buruk orang-orang yang terbunuh di bawah tolong lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairun nas man qatalhum aw qatalu dan Rasulullah SAW juga bersabda sebaik-baik manusia adalah yang membunuh mereka atau yang dibunuh oleh mereka wal murad bi qawlihi qatalhum ai ma wali dan yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW yang membunuh mereka yaitu bersama dengan penguasa bukanlah murad ahad an nas yadhhab yaqtul al dan bukan yang dimaksud di dalam hadith ini, setiap individu mendatangi kelompok khawarij selalu kemudian membunuh mereka. Inna jami'a anwa'il qital marji'uhu ila wali'il amri'il muslim. Karena seluruh jenis-jenis peperangan, maka rujukannya harus dikembalikan kepada penguasa muslim. Qitalul kuffar baik memerangi orang-orang kafir. Wa qitalul khawarij memerangi kelompok khawarij wa qitalu al demikian pula memerangi para pemberontak wa hakadha qitalu qatta'i thuruq demikian pula dalam hal memerangi para perampok atau para begal terhadaphi yaqumu biha wali berhak untuk menegakkan perkara-perkara ini adalah wali amr yaitu penguasa negeri وقال Rasulullah الله عليه وسلم, وسلم bersabda tentang kelompok khawarij apabila aku menemukan mereka niscaya aku akan membunuh mereka seperti dibunuhnya kaum 'ad wa nabi صلى الله عليه وسلم kilab النار. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka sebagai anjing-anjing neraka. -anjing wa dzakara fi sifatihim annahum yaqtuluna ahli islam wa yad'una ahli Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara ciri-ciri mereka Bahawa kelompok Khawarij itu membunuh kaum muslimin dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Wa Sharul Khawarij wa kabuh amruhum. Adapun tentang keburukan kaum Khawarij itu sangat jelas bagi mereka. Wasdah fi syariat Muhamm dan sangat keras di dalam syariat ini cercaan terhadap mereka. Diadimi darrihim. Hal ini disebabkan karena besarnya kemegahan mereka. Wa Wasdah tintaqhim hormat Muslim. Dan begitu kuatnya pernah mereka untuk menurutkan menghormatkan kaum muslimi. Satasallaku ala dinil muslimi fakassaruh. Maka mereka hingga uh, mereka sampai menuduh kaum muslimin dengan hukum kafir. Iaitu mereka mengkabirkan kaum muslimi. Waqad kala nabiya sallallahu alaihi wa sallam. Kuhadiran lana. Dan kalau nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan berkata kepada kita sekalian men kala li akhihi al muslim ya kafir atau ya adu Allah faqad ba'a biha ahaduhuma barang siapa yang menatakan kepada saudaranya muslim wahai kafir atau dia menatakan wahai musuh Allah maka sungguh kalimat itu telah kembali kepada salah satu dari keduanya wa ba'da an kafaru al muslima istahallahu damahu Maka setelah mereka dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun mencela seorang muslim adalah merupakan bentuk kefasikan dan membunuhnya adalah merupakan bentuk kekafiran waqala sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffara Yadribu ba'dakum riqa wa ba'da. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, jangan kalian menjadi orang-orang kafir setelahku di mana sebagian kalian membunuh atau memenggal leher sebagian yang lainnya. Ayat al-af'al al-wakfurohna al-muraduhuhi kufur al-amal yang tidak yurjuan millet Islam. Yang dimaksud kekafiran di dalam hadis ini adalah kufur amalan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa sallallahu alaihi wasallam Man hamala alaina silah fa laysa minna. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang membawa senjata di hadapan kami yaitu mengisyaratkan kepada kami maka dia bukan dari umat kami. الأول حديث بن مسعود الصحيحين والثاني حديث بن عمر والثالث حديث أبي موسى ولكن لا في الأحاديث. يعني فرداما هذا الحديث عبد الله بن مسعود dalam riwayat Bukhari dan Muslim. yang kedua adalah hadith Abdullah bin عمر. hadith Abdullah bin عمر dan yang ketiga adalah hadith Abu Musa al Ashari. namun di sini saya meringkas riwayat-riwayat tersebut. و كلها في الصحيحين. Dan semua riwayat itu terdapat di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Muslim, agama dimati hormatan fil Darah seorang Muslim adalah merupakan darah yang paling mulia di dalam Islam. Oleh itu, kata Rasulullah SAW, "Tidak ada yang dapat menghilangkan darah seorang Muslim kecuali dengan Oleh kerana itulah Rasulullah SAW bersabda. Tidak dihalalkan menumpahkan darah seorang Muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Ad nafs bil nafs ay qatil qatil. Apabila seseorang membunuh yang lain maka dihukum dengan kisos. Ida lam yarba al warasatu bil gfu atau bil Apabila para ahli warisnya atau para warinya mereka tidak meribai untuk diganti dengan pembayaran diet. وحد القتل كبقيه الحدود لا يقيمها الا السلطان والدوله ولي الامر لان حكم حد dengan cara dibunuhnya seseorang yang berhak menerapkannya adalah pihak penguasa bukan setiap individu yang menerapkannya an-nafs <tuh> nafs yang pertama adalah ketika seorang membunuh jiwa maka dia pun dibunuh was-sayyibu az-zani kalau kemudian seorang duda yang melakukan perbuatan zina. Fa hadd az-zina aidan wa yuqamu illa bi amri wali al-amr. Dan penerapan hukum had bagi pelaku zina demikian pula yang berhak menegakkannya adalah pihak penguasa negeri. Waqad qala shallallahu alaihi wasallam la hadd yuqamu fikum khairul lakum min antum taru 40 sabaha. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hukum hat yang ditegakkan di tengah-tengah kalian itu lebih baik daripada diturunkannya hujan kepada kalian selama 40 hari. As-salih kauluhu at-tarikulidinihil mufarikulijama'a. Yang ketiga yang boleh untuk ditumpahkan darahnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah. Wahad al hadzul thalith wahad al riddah awal kharoji ala jamaat al muslimin. Dan ini adalah merupakan hukum had yang ketiga bagi seorang yang murtad meninggalkan agamanya yaitu keluar dari jamaah kaum muslimin. Wadat qaal subhanahu wa taala wa miiyadul mu'min al mutamida dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala yang artinya barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja fajazaoohu jahannam khalidan fiha maka balasannya adalah jahannam di mana dia kekal di dalamnya wa ghadhiba dan Allah murka kepadanya wa la'ana dan Allah melaknatnya wa 'adaban 'azima dan Allah menyiapkan baginya azab yang besar wa dan rasulullah SAW alaihi bersabda senantiasa seorang muslim berada dalam kelapangan di dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan wa li'irami sha'ni alqatl wad-dima dan disebabkan karena begitu besarnya kemuliaan darah. Kalau Rasulullah SAW mamin nafsin tuqtalubiqaili hakin maka Rasulullah SAW bersabda, tidaklah satu jiwa yang dibunuh dengan cara yang tidak dibenarkan. Illa karena ala bni Adam al awwal minha, ay nasiab. Oleh Anak Adam yang pertama yang melakukan pembunuhan akan mendapatkan bagian dari dosanya. Li'annahu awwalu man al-qatl. Karena dia adalah orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Lamma qatala akhaahu. Karena dia membunuh saudaranya. Kamaqala Ta'ala, "Id qarraba qurbanan fatuqbalu min ahadihiima." Walami takqabl min al-akhir, qaul la aku tulanak. Subhanallah yang artinya ketika dua anak Adam ini melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang satu pendekatannya diterima, sementara yang satunya lagi pendekatannya tidak diterima. Maka pendekatan diri kepada Allah yang tidak diterima ini mengatakan kepada yang sedekahnya diterima. Aku pasti akan membunuhmu. Ara'aytum ayyuhal muslimun hurmatan ka'bah. Wa makanataha fil islam. Apakah kalian melihat wahi kaum muslimin. Bagaimana kemuliaan ka'bah. Dan kedudukannya di dalam islam. Fa'innal muslima a'zamu hurmatan minha. Maka sesungguhnya seorang muslim. Itu lebih besar kemuliaannya daripada kemuliaan ka'bah. Fatinakazal Ka'bah hajar hajarah ahwanu'inda Allah, min iraqtidamir'at Muslim. Karena sesungguhnya menghancurkan Ka'bah batu demi batu yang dihancurkan dari dinding Ka'bah itu masih lebih ringan daripada menumpahkan darah seorang Muslim. Kemaqalahu Ibn Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu. Waligzam hurmati darah Muslim. Dan karena besarnya ke kemuliaan darah seorang Muslim, haraf Azza wa Jalla, Rasuluh, aishya, Yaqumu bia kithirum min al-Muslimin, wahum ijholun. Maka hmm. Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya mengharamkan beberapa perkara yang mana banyak dari kaum Muslimin justru terjatuh ke dalamnya dalam keadaan mereka jahil tentang hukumnya. فقدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يناول احدنا اخاه السيف مصلتا اي منزوعا من غمده موجهه الى اخيه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم telah <tuk> menggarang umatnya untuk mengisyaratkan atau menghuduskan menghunuskan pedangnya kepada saudaranya dalam keadaan tidak diberi sarung dalam keadaan terbuka. Seimma antu'atiyahu saif fi rimdhi maka ada kalanya atau jika engkau hendak memberikan pedang itu kepada saudaramu, engkau berikan kepadanya dalam keadaan dia tertutup dengan sarungnya. Wa Wajda akhrashtahu min rimdhi tunawiluh hakda. Dan apabila engkau hendak memberikan pedangmu atau senjatamu, senjata tajammu, dan dalam keadaan engkau membuka dari sarungnya, maka hendaknya engkau memberikannya dengan cara demikian. Hatta la tuhti'a fatajraha akhaka al-muslim. Agar kemudian engkau tidak terjatuh dalam kekeliruan yang dapat melukai seorang muslim. Walihana qala sallallahu alaihi wasallam. Man ashar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan besi, yaitu senjata tajam, lam tazalil malaikatu talanuhu hatta yada'aha. Maka senantiasa para malaikat itu melaknatnya hingga dia meletakkan senjata tajamnya tersebut. Wahadul Lān yadul ala anhaažal amal min al kabāir. Dan lānat yang disebutkan di dalam hadis ini menunjukkan bahawa perbuatan ini termasuk dari dosa besar. Walau kan aḵāhu ibn a'mhi wa abihi. Walaupun saudaranya itu adalah anak dari ibunya atau anak dari ayahnya. Wa amar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muslimin, jika taziyun ayam Jumaat dan Agiad, bersiupfihim, atau hamal rimaahum, atau pirabahum, then Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum Muslimin, apabila mereka berhias dengan pedang-pedang mereka, atau dengan tombak-tombak mereka, atau dengan anak-anak pedas mereka. Pada saat mereka berhias keluar dari rumah mereka, amarahm an yazgu al la yahminu sihama khalijat an nisalha atau an. Macam mana? Aku tahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mereka tidak mengeluarkan mengeluarkan anak panah itu keluar dari tempatnya. Hatta la yuciba akahul muslimu, wa la yishghur agar kemudian tidak menimpa atau tidak mengenai seorang muslim dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Hadza kulluhu wa ghayruhu katsir. Ini semua dan yang lainnya masih banyak lagi. Yazullu ala hurmati muslim. Yang ini semua menunjukkan kemuliaan darah seorang muslim. Wa kama sami'tum fi hadithi Abi bakrata wa absyarakum dan sebagaimana yang telah kalian dengarkan dalam hadis Abu Bakrah dan sesungguhnya kulit-kulit kalian juga merupakan hal yang terpelihara di dalam Islam. Maka tidak diperbolehkan engkau mengenai kulit seseorang tanpa hak. Dan kemuliaan seorang Muslim itu mencakup pada saat dia dalam keadaan hidup demikian pula pada saat dia telah meninggal faqat qala sallallahu alaihi wasallam kasr azmi almayt ka kasri telah bersabda rasulullah sallallahu mematahkan tulang seorang muslim ketika dia mati sama hukumnya seperti mematahkannya pada saat dia masih hidup wa nahana nabiyyu sallallahu alaihi 'anil julusi 'alal qubur wa wath'iha dan nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk duduk di atas kuburan dan menginjaknya dengan kaki-kakinya wan nusus kathiratun jiddan fi ta'dhim hurmati damil muslim dan nas nas atau dalil-dalil banyak sekali yang menerangkan tentang besarnya kehormatan darah seorang muslim Rajiblah al-Muslimin an yagzimu hurmat dima maka wajib bagi kaum Muslimin untuk memuliakan kehormatan darah-darah tersebut, dan an yahdaru tariqat ahli fitnah dan hendaknya mereka berhati-hati dari metode orang-orang yang terjatuh ke dalam fitnah. Al-mutashahilu nafiy amri dima orang yang bermuda-mudahan dalam perkara menumpahkan darah wa inna min a'zami al fawaridh bayna sunnah wa sahib bid'ah fasungguhnya di antara perbedaan yang paling mencolok antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah ah, ta'zimu sya'n al adalah memuliakan kehormatan darah-darah wa ta'zimu muslim dan memuliakan kehormatan seorang muslim asrani qawluhu sallallahu alaihi wasallam sallam wa a'radakum dan yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mm. dan kehormatan-kehormatan kalian faharamallahu maka Allah azza wa jalla dan rasulnya mengharamkan atas kalian untuk merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak taammalu ma'i jumlatam minadhunubi wal kabair Maka hendaknya kalian memperhatikan bersamaku beberapa dari perbuatan dosa dan dosa besar. Wahyata ta'ala kau bintiha ki irzil muslimi wa sumatih yang itu berkaitan dengan kehormatan seorang Muslim. Bil kalami sihi bi gairi hakid dengan membicarakannya atau menceritakan keburukannya dengan tanpa hak. Fathadhu al muraj bil irzihuna. Maka ini yang dimaksud kehormatan di dalam hadis ini. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fil ghani alladhi an sadad ad Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang berkecukupan, orang yang kaya namun dia menunda-nunda waktu untuk melunasi hutangnya. Qala qatlul ghani dhulmun yubiihu 'irdahu wa 'uqubatahu. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menunda-nunda orang yang mampu untuk melunasi hutangnya itu menyebabkan dia boleh untuk dirusak kehormatannya. Yubih irdhahu wa'ukubat dan yang membolehkan untuk merusak kehormatannya dan boleh untuk diberi hukuman. Mana yubihu irdhahu an takulah 'ind alqadi inna haza zalamani. ومنعني حق وأخرى سدادين وهو قادر. Dan yang dimaksud dengan bolehnya merusak kehormatannya, yaitu ketika engkau menyampaikannya di depan pengadilan bahwa orang ini telah membolimu, bahwa orang ini telah mencegah aku, di mana dia tidak melunasi. Utangnya dia mencegah apa yang menjadi hakku. Walau karena rahib dan majlis, walaupun orang yang diadukan tersebut sedang tidak berada di majlis. Wa hukubatuhu indal qadi dan yang dimaksud membolehkan untuk diberi hukuman itu diserahkan kepada qadi. Fa'arazul muslimina shanuha azim maka kehormatan kehormatan kaum muslimin. ...perkaranya sangat besar sekali. Dan berbedanya dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang... ...tergantung dari perbuatan kejahatan yang dia lakukan... ...dan tergantung dari kadar kerusakan yang dia lakukan terhadap kehormatan seorang Muslim dan kita akan menyebutkan beberapa contoh yang dengannya akan menjadi jelas apa yang menjadi pembahasan. Al-qadfu wa huwa rawiy muslimi wal muslimah bil fahisyah. Yang pertama, permisalan yang pertama adalah al-qadf, yaitu melemparkan tuduhan kepada seorang muslim atau seorang muslimah bahawa dia telah melakukan perbuatan zina. Wal qadfu min kaba'irid dhunub dan perbuatan al alqadz ini termasuk dosa besar wa ghallama allah aluqubati dan allah subhanahu wa taala menyebutkan hukuman yang berat tentang orang yang melakukannya wa hakama alqadhi bi thalathati di mana allah menghukumi bagi seorang yang melakukan qadhi itu dengan tiga perkara bi iqamati alhadd alayhi 80 jilda di mana orang yang melakukan tuduhan tanpa bukti tersebut ditegakkan kepadanya hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Dan dia disifati salah satu bagian dari orang-orang yang fasid. Dan demikian pula hukum kepadanya dengan ditolaknya persaksiannya sehingga tidak diterima dari persaksian dia. Kama sawadallahu azza wa jalla alqadifa bil la'nah. Sebagaimana Allah azza wa jalla telah mengancam orang yang melakukan qadzf dengan la'nah. Wa akhbar nabi sallallahu alaihi wasallam anna alqadzf min almuhlikat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa perbuatan qadzf termasuk di antara perkara-perkara yang membinasakan. Kama fil al-muttafaq al-mubiqat ay muhlikat Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alayhi, jauhilah tujuh perkara dosa yang membinasakan. Wa zakara minha wa qazf al-muhṣadat al-ghafilat Dan Nabi menyebutkan di antara perbuatan dosa tersebut adalah melemparkan tuduhan kepada wanita Muslimah yang terhormat dan terpelihara. Wacawahadillahul Qadiv bil Adabil Alib dan Allah azza wa jalla mengancam seorang yang melakukan Qadab akan mendapatkan Adab yang pedih. Inna Ladinayarmonin Mu'minin wal Mu'minat Alib yang orang-orang yang mereka lontarkan tuduhan kepada wanita-wanita mukminah yang terpelihara tanpa bukti maka mereka di banas di dunia dan di akhirat. Yang kedua, mencaci muslim dengan bima huwa duna Yang kedua adalah mencerca seorang muslim yang itu termasuk bagian dari Al-Qadhan alqadz. Faqad taqaddama qawluhu sallallahu alaihi wasallam sibab muslimi fusuq. Dan telah berlalu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahawa beliau bersabda mencerca seorang Muslim adalah merupakan bentuk buhasikan. Ketiga, ghibah Muslimi bغير حق وهو ذكره بما هو فيه, dikiruh bimaya krah. Kemudian yang ketiga adalah menghibahi atau menggunjing menyebutkan kejelekan seorang Muslim yang kejelekan itu ada padanya yaitu menyebutkan sesuatu tentang saudaranya Hal-hal yang dia tidak menyukai untuk disebutkan Dan telah berfirman Allah SWT Yang artinya Dan janganlah sebagian kalian menghibahi sebagian yang lainnya Apakah salah seorang kalian senang? Untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Tentu kalian membencinya. Fakat ja'alallahu azza wa jalla al-mugutaba ka'akili lahmi akhihi maitan. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan orang yang melakukan perbuatan ghidah. Seperti orang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Wa min thalika awal rabi' aziyatuhu bila'lih dan yang keempat bisa la'n. Waadhi' adiyatul muslim bi mumin bi Kemudian yang keempat adalah menyakiti seorang muslim dengan melaknatnya. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'min katluh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang muslim itu sama seperti membunuhnya dan apa yang disebutkan di dalam beberapa hadis tentang dilaknatnya sebagian perbuatan dosa dosa besar misal la'nuhu sallallahu alaihi wasallam fil khamr 'ashara safar ti nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dilaknatnya orang-orang yang terkait dengan permasalahan minum khomr. Wa mithlu la'nihi sallallahu alaihi wasallam ar-riba wa akilahu wa Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah azza wajalla melaknat seorang yang memakan hasil riba dan yang memberikan makan kepada yang lainnya dan penulisnya penulis akad riba demikian pula dua saksinya Wa mithlu la'nihi sallallahu alaihi wasallam al-wasimah wal-mustawshimah wal-wasilah wal wal-mustawcilah demikian pula hadith Nabi Wasallam bahawa Allah Azza wa Jalla melaknat wanita yang bertato dan wanita yang minta ditato dan wanita yang menyambung rambutnya atau yang meminta untuk disambung rambutnya waghairaha min azhnub waghairaha dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan dosa. Fathahal laghun ala al-umum. Maka ini adalah merupakan bentuk laknat yang bersifat umum. Ala al terhadap perbuatan-perbuatan. Awal akwal atau ucapan-ucapan. Wallayyjuzu an talghana kulanan al-muayyan bi ain. Kamu tidak diperbolehkan bagimu untuk melaknat seseorang secara individu. فانه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل قد اكثر من شرب الخمر ويقام عليه الحد ولسبب ذُكر في بعض الحديث pada saat ada seseorang yang dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia seorang yang selalu meminum khamar dan, dan ditegakkan kepadanya hukum had قال احد الصحابه لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به فكان ادى salah seorang sahabat mengatakan semoga Allah melaknatnya al begitu seringnya dia melakukan perbuatan itu فقال Nabi SAW الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله فكان النبي mengatakan jangan engkau melaknatnya Karena sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Fahadihil khamru ma'ala'ni Nabi SAW fiha 10. Maka khamar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Terlaknatnya sepuluh orang yang berkaitan dengan minum khamar. Wa ma'a hadha nahan Nabi SAW al-la'ni hadha almu'ayyan. Dalam keadaan seperti itu. Nabi SAW melarang. Untuk melaknat secara individu terhadap orang tersebut. وَقَالَ لَهُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ الْعَظِيمَةُ. Dan Nabi saw mengatakan kepadanya persaksian yang sangat agung ini. إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Bahawa orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. وَهَكَذَا كُلُّ مُسْلِمٍ وَمُؤْمِنٍ. Maka demikianlah setiap Muslim dan mukmin. Meha kahana gharikan fil asam dan zonub. Bagi mana pun dia terjatuh dan terjun musdalam perbuatan dosa, fa innu yuhub Allah, yuhub Rasul. Maka Rasulnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wain zauf, fa hubuhu, wa galaduhu syahwatu. Meskipun kecintaan itu melemah dan dia terkalahkan oleh syahwatnya. Fatarafquu biahsabul zinubi wa sijiat maka hendaknya kalian berlemah lembut terhadap para pelaku dosa-dosa dan kesalahan. Wafthahu lahum baa barrajai wa tauba dan bukakanlah untuk mereka pintu harapan dan taubat. Wata'amlu ma'hum kama ta'amlan Nabiullollah Shallallahu Alaihi Wasallam wiahsabuh dan sikabillah mereka. Sebagaimana Nabiullollahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menyikapi mereka. Walla tugalizu fiha tgliz al Dan jangan kalian membesarkan atau memberatkan hukuman terhadap mereka seperti yang dilakukan oleh kelompok khawariz. Waktu nahan Nabi saw. عن عموم أذيه المؤمنين. Dan sungguh Nabi saw telah melarang secara umum untuk menyakiti kaum muslimin. Faqala wa man fi mu'minin ma laysa fihi adkhalahu Allahu radghata al-khabal. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang menisbatkan kepada seorang muslim yang dia tidak melakukan hal tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kepadanya radhat al-khabal. Waradhat al-khabal ia usaratu ahli al Dan yang dimaksud dengan radhat al-khabal adalah uh, sesuatu yang keluar dari penghuni neraka. Dari nama dan yang semisalnya. <tuh> وقال Rasulullah s.a.w. juga menyebutkan Bahawa termasuk di antara perbuatan riba yang paling besar adalah ketika seseorang lancang terhadap seorang muslim atau merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak pad zakarna تحريم الغيبه مشكله dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehormatan seorang muslim dan dalil-dalilnya itu sangat banyak sekali men استعداد معرفه ويقينا بعظمه حرمه المسلم فمن siapa yang memperhatikan dalil-dalil tersebut maka semakin bertambah keyakinannya tentang kehormatan dan besarnya kemuliaan seorang muslim fa amsaka bilisanih. sehingga dia menahan diri dengan lisannya an tajula waludzulmi baghi wal fi a'radil muslimin Jangan sampai engkau senantiasa melakukan perbuatan kedzaliman terhadap kehormatan kaum muslimin. Wala yahillu min dzalika illa ma abahu ad-dalil asy-syar'i, fakatida bihalalkan bagimu untuk melakukan hal itu kecuali dalam hal-hal yang memang diperbolehkan di dalam syariat. Wa mimma yadkhulu kadzalika fi bayani 'azmati hurmati al-muslim. Dan termasuk diantara hal yang menjelaskan tentang besarnya kehormatan seorang Muslim, tahrimu caruihi wa ikafat adalah diharamkannya menakut-nakuti seorang Muslim, walau kana bil muzahin, maaf, walaupun menakut-nakuti tersebut dengan cara bersendagurau dengannya. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا ياخذن احدكم متاع اخيه bersabda jangan sekali-kali salah seorang kalian mengambil harta saudaranya baik dalam keadaan bersungguh-sungguh atau dalam keadaan bersenda gurau karena ini menakutkan dan dan menyedihkan Perbuatan yang demikian menyebabkan dia merasa khawatir, merasa takut dan merasa sedih. Wenuhina ida kunna thalatha tan, fi makanin an yatnajasnan dona thalith. Dan kita juga dilarang apabila kita ber ber berada dalam satu tempat bertiga, maka tidak diperbolehkan dua orang berbisik-bisik dalam keadaan yang ketiga tidak dilibatkan bersamanya. Allah sallallahu alaihi wasallam la yatanajasnani dun salis fa in maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah dua orang itu berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga sebab yang demikian akan menyebabkan dia bersedih la ilaha illallah ma a'zamaka ayyuhal muslimu 'inda allah la ilaha illallah demikian besarnya kemuliaan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala hatta amara ikhwanaka almuslimin an yura'u qalbuka wa masha'irak fa Allah memerintahkan kepada saudara-saudara kamu kaum muslimin agar mereka senantiasa menjaga perasaanmu maka jangan mereka mengucapkan sesuatu atau mereka melakukan sesuatu yang menyebabkan masuknya perasaan sedih ke dalam hati. Taammalu masalan maka hendaknya kalian qaulul hatikan. Qaulul sallallahu alaihi wasallam la yakhthib ahadukum ala khithbati akhi. So sabda Rasulullah sallallahu sallam, janganlah seolah, salah seorang kalian melamar di atas lamaran saudaranya. Akhuka khatabam ra'atan litakun zawjata la Saudaramu dia telah melamar seorang wanita agar menjadi isterinya. وواثقت هي ووليها وقبله. Dan wanita tersebut telah menyetujui. Demikian pula walinya. Mereka telah menyetujui dan menerimanya. فَلَا يَجْوَزُ لَكَ أَنْ تَأْتِيَ أَنْتَ وَتَخْطُبَهَا. Lalu tidak diperbolehkan bagimu. Kemudian kamu datang, mendatangi wanita tersebut dan melamarnya. Alaih limadha? ما نفال tersebut لما يدخل على قلب المسلم من الحزن والاسى itu disebabkan karena akan menyebabkan masuknya perasaan sedih dari hati ke dalam hati saudaramu tersebut و لما يورث ذلك من العداوه والبغضه هل tersebut justru akan menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian فهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض كذلك janganlah salah seorang kalian menjual di atas jualan orang lain atau membeli di atas jualan di atas pembelian orang lain kewajibun ala umumil muslimin wa afradihim mura'at qalbi akhihimil muslim Maka wajib bagi kaum muslimin dan setiap individu kaum muslimin untuk menjaga dan memperhatikan perasaan saudaranya muslim wasalizu qauluhu sallallahu alaihi wasallam yang wa amwālakum. yang ketiga dari sabda nabi sallallahu alaihi wasallam dan arta harba kalian faqad qala sallallahu alaihi wasallam kullu muslimin Kullul muslimi, alal muslimi haram, damuhu, wa maluhu, wa irduhu. Di mana Rasulullah s.a.w. bersabda, setiap muslim terhadap muslim yang lain, merupakan perkara yang haram untuk ditumpahkan darahnya, dan diambil hartanya, dan dirusak kehormatannya. Fala yahillu laka min mali akhika illa bihakdih. Maka tidak halal bagimu untuk mengambil harta saudaramu kecuali dengan cara yang hak. Wominalika ahal huku bil bayi wa shiron dan termasuk di antara hal yang diperbolehkannya adalah mendapatkan hak melalui jual beli. Min ghairi gush gush lahulikaulihi sallallahu alaihi wasallam man gushnaqalees minna selama tidak terdapat padanya unsur penipuan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangsiapa yang menipu kami maka dia bukanlah bagian dari umat kami wa min ghairi khadi'atin wa darar qaul an-nabi sallallahu alaihi wa sallam li ba'd ashabihi an yaqul la khilabah ay la sebagaimana tidak diperbolehkan melakukan penipuan terhadap saudaranya dalam jual beli berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa pada saat seseorang melakukan jual beli dengan saudaranya la khilabah yaitu tidak boleh ada penipuan Wakamataglamun haram Allah riba, wahyu min kabair al wal muhlikat, kama fi hadithi jtenbu sibah al muwiqat. Sebab mana yang kali yang kita bahwa Allah azza wa jalla telah mengharapkan bermuamalah dengan cara riba dan Nabi saw juga telah menyebutkan jauhilah dosa-dosa besar yang tujuh. Ceribah min akhlik amwal al muslim bغير حقه muamalah dengan cara riba itu termasuk di antara bentuk memakan atau mengambil harta seorang muslim dengan batil. Wa hakadha min al-buyu' al Demikian pula berbagai macam jenis jual beli yang diharamkan. Ala ya'malu bi an yata'allamaha. Maka wajib bagi seseorang yang melakukan bisnis atau berdagang wajib mempelajari hukum-hukumnya, hatta la yu'dhi al Agar dia tidak menyakiti dan memudaratkan seorang muslim terhadap hartanya. Dan termasuk di antara hal ini diharamkan yang melakukan pencurian dan wajibnya ditegakkan hukum had terhadap pelakunya. Kullu dhalika Murai, iaitu penghijauan, untuk kehormatan malul Muslim. Maka itu semua disebutkan sebagai bentuk penjagaan dan pemeliharaan terhadap harta seorang Muslim. Tetamu, hadi kata Nabi yang agung. Maka hendaknya kalian memperhatikan kalimat-kalimat yang datang dari Nabi yang agung. Kullu al Muslim, kullu Muslim, al Muslim haram. Maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, Umaaluhu, warga. Dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sedia Muslim, sedia Muslim. Terhadap Muslim yang lain adalah perkara yang diharamkan dalam hal apa dirinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ditumpahkan dalahnya, diambil hartanya dan dirusak kehormatannya. Hal wajib agar jami' adal hukuk li ashabha. Maka yang wajib bagi kita semua. Untuk menunaikan hak-hak itu kepada orang-orang yang berhak untuk memilikinya. Dan memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan semua yang menerangkan tentang kemuliaan dan keagungan seorang Muslim. Tergemuk ayatan di unas, ased dari orang lain. Maaf, apa yang telah lalu dalam penjelasan tentang kemuliaan dan keagungan darah seorang Muslim. Ia terduduk dan yakin, misalnya, maka semakin kuat dan semakin berat pula, misalnya, di hak walidin. Apabila berkaitan dengan hak kedua orang tua. Wa haqqil jiran. Demikian pula hak para tetangga. Fama'a azamati hurmatihi musliman, azamatu harmatihi jara. Maka di samping dia memiliki kemuliaan sebagai seorang muslim. Maka semakin kuat pula kemuliaan dia sebagai seorang tetangga. Wa fi haqqih ahlil ilmi wa hamalatih. Demikian pula pada hak para ulama dan para pembawa ilmu. Wa amri muslimin. Demikian pula semakin besar pula hak para penguasa kaum muslimin. Fa la yajuzu diperbolehkan menggibah penguasa. Wa tidak diperbolehkan merendahkan penguasa. Fa qad qala sallallahu alaihi wasallam, "Man ahana sultanallahi fil ardi ahana dan telah bersabda Rasulullah SAW, siapa yang merendahkan penguasa yang ada di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala merendahkannya. Fatin Mafsedat bi ihanati, wali amrul Muslimin, ashdu min Mafsedah mintihak hurmati ahadin nas. Karena sesungguhnya kerusakan disebabkan karena merendahkan hak-hak penguasa. Itu lebih besar pengaruhnya dibandingkan merendahkan atau menghinakan individu-individu dari manusia. Dan Allah dan Rasulnya telah mengharamkan untuk melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap penguasa kaum muslimin. Dan... Euh, mengintervensi apa yang menjadi tugas-tugas mereka Dan Allah Azza Wajalla dan Rasulnya Mewajibkan untuk senantiasa Menasihati mereka dengan cara rahasia Dan senantiasa Mengagumkan dan memuliakan mereka Maka mereka para penguasa termasuk orang-orang yang paling besar untuk mendapatkan hak-hak mereka li-islamihim disebabkan keislaman mereka wa al-muslimin dan disebabkan karena status mereka sebagai penguasa terhadap kaum muslimin wa 'azimi manfa'ati wujudihim dan besarnya manfaat mereka sebagai penguasa wasyarru alladhi yalhaq bi-jum'a al-muslimina al idza uhinu Austu tilla عليهم b gan dan keburukan serta kejahatan yang akan menimpa apabila mereka dihinakan atau mereka tidak dicabut dari kedudukan dan status mereka sebagai penguasa. As'arulillah al kareemah an yuuffiqana wa iyaqum lima yuhibu wa yarba maka aku memohon kepada Allah azza wa jalla kepada aku dan kepada kalian semuanya semoga Allah swt senantiasa memberi beri taufik kepada hal-hal yang dicintai dan diridainya dan senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah dan rasul-Nya wa ta'ala an yuwaffiq ulata amril muslimin wa hukamahum lima dan aku memohon kepada Allah Subhanahu semoga Allah memberikan taufik kepada para penguasa kita agar mereka senantiasa dibimbing kepada kebaikan dan kemaslahatan. Demak as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yu'allif baina qulubil muslimin, sebagaimana aku memohon kepada Allah agar menyatukan hati-hati kaum muslimin, dan menjauhkan mereka dari dan menolong dari mereka berbagai macam keburukan dan fitnah, dan an yahfazahum fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Dan agar Allah azza wajalla menjaga dan memelihara kaum muslimin dalam hal darah-darah mereka, demikian pula harta dan kehormatan mereka. Fa idza 'azumat hurmatul muslimi bainakum ayyuhal muslimun, 'azumat 'inda al-umam al-ukhra. Maka apabila diagungkan kehormatan kaum muslimin di tengah-tengah kalian, maka kaum muslimin akan menjadi mulia dan agung di hadapan umat-umat yang lain. Asalullah As an yataqabbal min aljamea aku memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita wa ashkuru lil ikhwah alqa'imin ala hadhihi ad wa kull man aawanahum musa'adahum dan saya berterima kasih kepada seluruh ikhwah yang Menegakkan dan mewujudkan menyelenggarakan acara ini dan siapa saja yang membantu dan menolong mereka kama ashkur Lajna yang terbentuk di Masjid, dan juga di seluruh dunia. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah kepada pihak-pihak yang telah kepada pihak yang telah menyediakan tempat dan ruang untuk acara ini. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyediakan tempat dan ruang untuk acara ini. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyediakan dan aku juga berterima kasih kepada kalian wahai ikhwani dan akhwati atas kehadiran kalian dan uh, kebaikan kalian di dalam majlis dan berbahagia. Wa as'alullah as an yaj'al hadza fi mawaazin a'malina ajma'in dan aku memohon kepada Allah semoga Allah wa azza wajalla menjadikan apa yang kita amalkan apa yang kita amalkan ini berada di dalam timbangan amal saleh kita. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih dan aku beristighfar kepada Allah dan berkawal kepadanya Alhamdulillah ya Rabbil Alameen Wa sallallahu wa sallam wa barak Ala abdihi wa rasulihi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa jazakumullahu khayyam